اما بعد فاستعملت من لبيريت ادب المسيله الصلاه ثتيكا شقوريس الجامع ت اوتوريت شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى kemi arrit deri te dhamson deri te fillimi i deri te em barum domthan leximin e surës Fatiha apo fam follëm për çrstien e leximit të surës Fatiha pastaj pas mbarimit të surës Fatiha thot shejhu rahimahullah thume yaqra al basmalaha sirran domthan pasi ta kryej surën Fatiha lexon besmelen prap pasë e vetë thume yaqra suratan kamelatan wi yujzi'u aje, illa anë Ahmed istahabbe anë të kune tawile, dhe më thanë pastaj, ledzon një surë të plotë, dhe thot kjo është puna më, ose mënyra ma më e mirë, me ledzon një surë të plotë, edhe pëse mjafton edhe vetëm një ajetë, mirë për, ima Muhmedi, rahmehullah, e ka pasë mendimin se është më mirë që nëse ledzon një ajetë, ajetë tjetë E, i gjatë dhe të këtu bëjët fjalë kryesisht për imamin mirëpada i që falet vetë gjithashtu duhet të hecës i pas këtyre regullave e, pse du më thanë ka thonë këtu autor i rahim e hundla se duhet me ledzu një e, një suret plot edhe kjo pra ashtë më e mira Mirë po, sepse kjo është të transmitume prej për nga meri sallallahu alim sallem. Dëmë than, zhdo të gjitha transmitimet ose shumica absolute transmitimeve që të regojnë namazin e për nga meri sallallahu alim sallem për mendin se e ka ledzu filan surën, dëmë than, e ka ledzu kët surë ose kët surë, dëmë than, e ka ledzu ka një surët plotë, e jo disa jetë ose një jetë ose, dëmë than, një pjesë të surës e kështu me radhë. Por mjafton edhe, prap se prap, dhe thot mjafton edhe nëse ledzohet vetëm një ajetë. Dhe më thonë mjafton, dhe thot se lejohet, lejohet një surë, lejohet edhe një ajetë. Se në përgjithsi ledzimi surës pas surës fatiha, qëfar dispozite ka? Sonet, ose mustahab, dhe më thonë nuk është wajib. E, Edhe, prandaj, du më thënë, për me arrit këtë sunet, këtë mustahab, du më thënë, njafton edhe një ajet, mirë po me e plotat, du më thënë, atë që e ka bërë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, është me ledzu një surë të plotë. Kurse ima Mahmedi ka thonë që nëse ledzon ma pak se një surë, ose nëse ledzon një ajet, atëherë të pak të nëjë tjetë ajet i gjatë, jo, du më thënë, dhe një ajet shumë i shkurt, pë edhe me shku në rëku, pra vetëm një ajet, ose, sikur që ka përmendin shpesh si shembul, një ajet që ka është në surën Rahman, që përbët për një fjale, mudhëm me ten, edhe me shku në rëku. Dëmë thënë, ajo nuk është mirë. Dhe, <clears throat> thëmë, më thënë shumitë që në transmitimeve për e këngamerit që lëvahën e mësillëm, është përmendë që e ka ledzu një surë, mirë po ka dhe transmitime ku e, të regohet se e ka nda një surë në dy reqate, dhe më thënë e ka nda surë në fegjër në dy reqate. E, gjithashtu është transmitu që ka ledzu disa jetë e prej ndë një sureje, edhe kjo të regonë se lejohën, të thëtë nuk është pa tjetër, mirë pa shumica pra përpërësërit përpërësëris, dhe më thënë shumica e gjendje se për nga meri qëllë allahënësër, më ka qenë që ka lezhu sure të plota. E, <tër> pastaj ka thënë autori, pra në, fejnë ka në fighëjri salëa, dhe më thënë nëse lezënë kuranë, pra Pasiperë mendat tek tu leximi Kur'anit, e përmend edhe një normë që ka të bëjë me atë. Nëse lexon Kur'an jashtë namazit, atëherë thot mundet të thonë besmellen me za se pa za, nuk ka eh nuk ka pengesë ose nuk nuk është e caktuar. Kurse kur është namaz, domethënë e lexon besmellen pa za. Evë Pasta si e përmen një cështje tjetër, qëka është më rëndësi me ditë edhe me ma e të menë, në thëtë, vëtë e kunu surat u fil fegjër mën të i walin mufassal, vë wa e uvalu hu qaf, dë thëtë, në namazin e sabajt, surja do të me qenë prej surëve të gjata të mufassalit. Likav li eusin, dëmë thëmë, ajo pjesë e kurani që qëhet mufassal fillon me surën kafë, për të surja kafë dërinë funë, dëmë thënë ajo pjesë quhet mufassalë dhe të asë qerojmë se qka dëmë thënë ajo dhe për argument thëtë është se e, atë që e kanë transmitu e usirahimehullah thëtë se eltu ashabe Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem kejfe të hazzibun e l'Kur'an dëmë thënë i ka pytë sahabe të pengamerit sallallahu aleyhi wasallem si e ndani Kur'anin pra për letzim dhe të këtash me dit e, është përqëllim ledzimi kuranit gjatë ditës pra ka sa ledzoni në dit kësa i thojnë në hizbë dhe më thënë një pjesë caktume që e ki zdoher me ledzuhu dhe të i ka pëtë sahabët pra dhe më thënë shumicin e sahabë ose shumë sahabët i ka pëtë se e, si e ndani kuranin pra për ledzim kam thënë 3, 5, 7, 9, 11 vë thalatë ashara vëhezbu mufassal vë ahid dhe më thanë ledzojmë tri sure pra një ditë tri sure ditën e dytë pes e, pastaj shtat nant njim dhet edhe trem dhet kurse ditën e shtat mufassalin dhe më thanë atë pjesë ka thanë vëhezbu mufassal vë ahid dhe më thanë pjesë a mufassalit është nja pra më rena një ditë e ka në dzu Dëmë thënë se, sahabët, Kuranin e kanë bëhë hatë me mrena 7 ditëve. Ditën e parë, kanë ledzu 3 surët e gjata. Dëmë thënë, surën Bekara. Kuptojt këtu surën Fatihar nuk e kanë përmenë, sepse e është shumë e shkurt. E, pastaj e, kanë fillu, dëmë thënë, me surën Bekara, surën Ali Imran, edhe surën Nisa. Dëmë thënë, në një ditë. Pastaj eh ditën e dytë fotë pesura. Sure. Ja to pesura, sure, më thën prej te Surja Maida deri te Surja eh Bara ose Tauba. Pastaj shtatë sure prej surës Yun Yusuf apo Yunus deri te Surja Nahl. Pastaj nëntë sure nga surja eh Isra deri te ose ajo që është kjo se këtu ka bërë një gabim në skrim bin Israilit. Donë të thonë mundi edhe vetëm i numru surrët në Kur'an për skemë numra tek ditën e parë 3 të para të pas taj ditën dyt, e dytë 5, ditën e tretë 7, ditën e 4, 9, ditën e 5, 11, dhe më thënë prej e, surës shuara, deri të surja jasin, ditën e 6, 13, prej surës, dhe më thënë, deri të surja hëgjurat, edhe për më pas surës hëgjurat, është surja kaf, kjo është Mufassal, dhe më thënë këtu, Kjo është argumenti se kjo pjesë e kuranit është një pjesë e veçant, edhe kjo është argumenti se fillon prej të surja kaf. Mirë disa djetare kanë logarit të ajtreshi, kanë logarit surën fatiha, të rejvjen se surja e parë, e mufassalit është hudgjurati. Si dhe qoftë, ma e saktës se kafi është surja e parë, e, su e gjuzi ose hizbit mufassalit. Mirë, dëmë thënë, prej kësaj pjesë, më fassal, e, është sunet, dëmë thënë, ajo që e ka bënë shumicën e rasteve për nga meri salladhavanim sëllem, që në namazin e sabahut ka ledzu prej sureve të gjata të më fassalit. Cëllat janë sure të gjata të më fassalit? Prej të surja kafë, deri e, në fillim të gjuzit amme, dëmë thënë, deri të surja amme e të sa elunë nga pra, deri te surja mursalat, pasi e prepara sura amme tasalun. Kurse n yaci ka lexuar prej te mesmeve, sura surave te mesme te mufassale, ato jan prej amme tasalun ose surja nebe deri te surja e, duha. Deri te surja lejl, pra. Perpara suras duha edhe në aksham ka ledzu prej surëve të shkurta të mufasalit, adhe janë prej duhas dheri të nësë dheri në fun Kjo është argument për këta është ajo që ka tregu Ebu Hureira radhjallahu anhu e cili ka fan për një emir që ka qenë medine thot nuk kam pa namaz më të njajshëm me namazin e penga merit sallallahu alaihi wasallam saqu sa, që e faul. E ky e mirë, ë do të thon siç tham, në akşam ka lexu suret e shkurta, të mufassalet, ë në yatsi ka lexu prejt mesmeve, kurse në sabah namazin e sabahut ka lexu prete gjatave. Kto janë ato që janë për mëng drejt për drejt. Kurse për drekën e veçindin nuk do të them nuk di ndonjë argument që spërmend saktësisht e, se cilat sure lexohen, mirëpo edhe ato duhet të jenë, do të them, të jenë më gjata se namazi i akşamit, edhe në ato duhet të lexohet tre sureve të mesme, do të them sikur në Yatsi. A është e çartë kjo? se do të sapak. Do vetë për dhënë 101. Po, ndrejë edhe 101, pra lexohet prej të mes sureve mesatare që janë prej mufassalit. prej surës Naba, ose Ame Tasalun deri surës Layl. Wal Layli idha yaksha. Ëh. Mbajtjesi sunet është që Sabau mkon më i gjati. Pra leximi në Saba është më i gjatë pastaj vjen një atësi ose në drejkë. Dhe më thënë, drejka dhe jatësia mundën më kanë në gjatësia e, e njajtë, ose e drejkës më gjatë pastaj e jatësis, pastaj gjatësia e ledzimit e, një qindidë, dhe më thënë është në radhë, edhe më e shkurt është në namazin e akshamit. E kjo du tëtë gjithashtu këtu doat me mortman edhe at se i kan lexu sahabet kuranit edhe ajo është domthon çështje me rëndsi e pastaj ka thon autori rahimahullahu wa yukrahu an yiqra fi alfajr min qisarihi edhe është me kru domthon e rër ose nuk është e pëlqyer që në sabah me lexo prej sureve të shkurta. Është argument për këtë që e ka thënë, është siç tham soneti pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që në sabah ka lexo prej sureve të gjata. Edhe fjala e Allahut subhanahu wa taala që ka thënë ve Qur'an al-Fajr, in Qur'an al-Fajr kana mashhuda, do të thonë Kur, kur fletë për namazet, du më thëmë, kujdesu për namazet dhe për kuranin e mëngjesit. Du më thëmë, Allah e ka qëjtë namazin e sabahut kuran, du më thëmë, sepse aty ledzohet shumë kuran në namazin e sabahut. Edhe, si cëtamë, du më thëmë, për nga meri sallallahu aleyhi sallem, e ka zbatu fjallën e Allahut, edhe shumica e, gjendjes për nga meri sallallahu aleyhi sallem, ka qenë në këtë mënyrë. Dëmë thamë, është e uryrë ose nuk preferohet që të ledzohet surët shkurta në namazin e sabahot, pa pasë në një arsye, si që është udhëtimi ose sëmundja dhe të njajshme. Dhe, nëse ka arsye për shkurtimin e namazit, atëherë nuk është me kru, për është e lejuar, plëtsishtë. Sëpse nëse arsye ose nevoja. Domthan më saktë këtu thot, po këtu thot arsye, po se këtu ti e komenton thot nevoj. ë Nafik ka një rregull, besoj që e dini. Domosdoshmëria i largon ë e largon haramin, domthan e bën haramin halal. Domosdoshmëri është diçka pa pa të cilën rrezikohet jeta ose shëndeti ë, do të thën kur është i detyruar dikush domosdoshmë ta baje një punë, domethan sigurisht nga përseun nëse mundet me vdekje për uris, atëherë ë lejot me hangeve mis që është haram. ë ose për shembull gjatë ditës së Ramazanit, nëse agjironi thotë shumë sëmundje ose mundet me vdekje, domethan për shkak të sëmundjes, atëherë i bëhet halal aty me pris Ramazanin. Kjo është për domosdoshmërinë, kurse ka tjetër nivel që thuhet nevojë. Domtha nuk është e domosdoshme, por është e nevojshme. E nevojat i largohen e largohen me kruhin. Domtha në fund s'ka as me kruh, nëse ke nevojë për ta, atëherë bot nuk është më me kruh. Ësht halal gjithashtu. Edhe kjo, do të thotë skurtimi i tepërt i leximit, domtha leximi i sureve të shkurtër, Saba, pastë me grup për vetëse për nevojë. Si thosht, këtu e ka përmend shehu për siç shembull, udhtimin ose sëmundjen. Do të thotë nëse dikush është i smur, edhe sëmundet më të zgjatura, um, lëximin ose është në rrugë ose edhe të tjera arsye. Do thotë siç ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kur e ka dëgju kër njëherë du të pengamiri sallallahu alim sallim ka shkurtu shumë namazin e sabajt edhe atëre e kanë pytë sahabët se pse kanë do të kështu sepse tradita i pengamiri sallallahu alim sallim ka qenë që me falë gjatë sabajt edhe e ka thane kam dëgju një fmi duke qajt edhe me ndova se mos është nëne e ti, du më thonë, me neve duke u falë pra ndaj e shkurtuva du të të E, ajo është i mësirës ndaj fëmijës, më thonë edhe për nevojës, do të thotë se ne fëmia ka nevojë për namun e vet. Edhe meqen ajo në xhamat, atëherë ke tregon se për çin nevoje do të thotë ka shkurtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çdo gjë tjetër që ë mundet me hi do të thotë në këtë grup. Pra nuk është vetëm smundja dhe udhëtimi që ai ka përmend këtu اوتوري رحيم الله. ا باستاي ثوتوا يقراو في <تصفيق> المقربي من قصاره، مثلا namazin e akşamit lexon surre te shkurta. edhe kjo si them se në shumicën e rasteve pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në akşam ka lexu surre të shkurtë. ويقرؤ فيها بعض الاحيان من طواله Po dënjherë bën me lezuhën në namazin e akşamit suret e gjata. Siç u sprmend thotë lenhu sallallahu alejhi ve sellem qara fiha bil araf. Do të them qoftë transmetim se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në namazin kshamit, e akşamit ka lexuar surën Araf. Ajo është jo pitë gjatave të mufassalet, por është pitë gjatave ka fillim, domethënë fillim të Kur'anit, është pisurave të gjata e ka lezhu në namaz të akshamit. Kurse thot, vajak rau fil bëvaki min eusatihi illem jekon udhër. Duhem thënë, kurse në namazet tjera, pra si që thamë, në drejka dhe i qindi, lezhon prej të mesmëve, duhem thënë gjatsi, prej mufassalit ë nëse nuk ka arsye, thotë, përndryshe mundet me leksu edhe më të shkurtë. Kjo do thotë, e dim se kur lexon imami pra ed diet, të cilat janë namazet që lexohen me zë, edhe të cilat e, pa zë. Po njëri kur falet vetë A duhet mi lezuh sikur të ska lezoni imami apo mundet më fal çdo herë pas zonë, sepse derë më za apo si. Do thotë ai që falet vet, lejohet më fal edhe pas zonë. Do thënë të gjitha namazet mundet më fal pas zonë, por është më mirë më fal ashtu si i ka fal pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se si imam. Do thënë sabahin, akşamin edhe yasin me za, kurse drekën e recinin pas za. Edhe thot Seyyhu rahimahullah, wala ba'sa bi jahri imra'atin fil jahriyah. Gjithashtu, edhe gruaja kur falet vetë në shtëpi, lejohet, do të thonë, mi fal namazet që falen me zë, ajo të fal me zë. Vidha lam yasma'ha ajnabi, do të thonë, nëse nuk ka rrezik se mundtë të më dëgjojë ndonjë burr i huaj. Ë do thot do të më kuptojë se në regullat e fikhut, pra në bastë argumenteve të kuranit dhe sonetit, nuk ka asë një dalim mes namazit të burrit dhe të gruas. Thot, nuk ka dikon që si të shba në dalim të disa me dhejbe, nuk ka dë një norm të namazit që është ndryshe për burrin, ndryshe për gruan. Edhe për lezimin, e, për lezimin e kuranit me za, në më thanë vlen e njajta, përveç se... Kuptohet, leximi me zë është sonet, kurse dëgjimi i, gru i zënit gruas është aurat, do të thonë zani i gruas është aurat, edhe nëse vjen në kundërshtim, do të thonë kjo, pra nëse mundet me dëgjimin e saj një burr i huaj, atëherë elë sonetin për mos merra në haram. اذا ثوت والمتنفل في الليل يراعي المصلحه كورس اي تشفال نماز نافله ناتن اي اشيكون دوبين فان كان قريبا قريبا منه من يتاذى بجهره اسر وان كان ممن يستمع له جهر دمخان كورفال ديكوس كورفال ديكوس نماز نافله ناتن نسازت فيت اتهرمامير Më falë me zanë, në qëfëse në afërësit ti ka dëni njerë që mundet mi pengu pra zanë i ti, atëherë falët pa zanë, nëse ka dëni njerë që e, përfiton prelegzimit ti, dhe më thënë sigur gruja përsemull që zakonisht falët, mirë po kur është menstruacione nuk mundet më falë, Pra zakonisht e kam për çellim namazin e natës, përndryshe namazet tjera duhet patjetër mi fal. Nëse falët edhe tash është cu po nuk mund të mu fal, mirë po do me dëgju Kur'an, kur lexon burri i saj ose të ngjajshme ose fëmijët ose me leximin me zë, do të thonë ndikon që mu cu gruaja mu fal, me fal edhe ajo natën e këso me radhat e rë, e lexon lexon me zë. Pra sipas nevojës dhe uh, dobis uh, lezon me za ose pasa <coughs> uh, pasa e përmeni që është e tjetër këtu që edhe kjo është më rëndësi thot fejn esarra fi gjahërin wa gjahëra fi sirrin bëna ala qiraëtihi dhe më thënë qëfëse filon me lezu pa za në një namaz që duhet me za ose filon me za në një namaz që duhet Pazan, atëherë, kur ti kujtohet, e vazhdojnë si duhet. Në më thamë, qëfëse, përshëmë, kur fillonë në më falë drejka, mundët muhabit imami, edhe fillonë me lezu, Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, meza, edhe ma vonë i kujtohet, se është namazin e drejka, së atële vetëm vazhdojnë ati Pazan. Edhe e kundërta, përshëmë, qëfëse namazin të këshamit ose tjaqis, fillonë Pazan, Gjematja, dhëtë me prëmështë thëmë që është... Se... Në atë moment... Po, gjemati mirë është me kujtu, me subhanë Allah. Dëmë thani, thëmë subhanë Allah, që me akujtu se... Për që unë që fëse eshe se... Evanonë të shumë surën Fatiha, nuk fillon me ledzu. Atëherë, mirë është me akujtu se ndështëta e ka ledzu, ndështëta e ka fillu me ledzu, Pazanë. Edhe atëherët gjithashtu vazdon ati ku kam ri Nuk ka nevoj me këthi prej filimit Allahu alam Edhe pastaj thot Autori rahime Allah Watërtibul ajati wajib Dëmë thënë rënditja ajeteve është wajib Ljenë në hubin nësë Sëpse ajetet janë Dëmë thënë të rënditura me argument Dëmë thënë me shpallje gjithashtu prej Allahot Dëmë thënë, nuk lejohet që në një ledzim, dëmë thënë, mi përzi a jetët, duhet ashtë obligim që me shku si janë të rënditura. Gjithashtu edhe nëse endan të njetën surë në dyre qate, ose ledzan për të njetën surës, mundet për qëndë dhe rekatin e par me ledzu për jeteve të fundit surës bekara, a rekatin e dytë më këthi mamas disa a jetët, dhe të përë. E, duhet me me shku me rënë. Edhe me njërë qatë ma është edhishme, nuk mundet me fillu përshemull nëse le zonë sure në nasë, nuk mundet minë e lëgjimë në ti ju në nasë, pastaj e ledhi ju e sëfisufi sudurin në nasë, e kështu me ratë, po duhet me rënë me shku, ajo është e kuptueshme. E, edhe si që thamë, evall por pra në, në njëra chat e kupton secili se nuk lejohet me, me ndrysurën ditjen e ajeteve, po gjithashtu edhe në dy rekatë të ndryshme nuk lejohet në rekatin e dytë me lezuh ajete që janë më përpara se ato që i ka lexuar në rekatin e parë. Sepse renditja e ajeteve është e caktuar me me spallje prej Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ë autori rahimahullahu thatu wa tartibu as-suwar bil-ijtihad ila bin nas. Kurse renditja e sureve është me ijtihad të sahabëve, nuk është me spallje. Sipas mendimit të xumhurit të dietarëve, do thotë këtu ka dy mendime. Edhe Allahu alem po ajo që jam i bindur unë është edhe surat janë të renditur me argument, do të thënë edhe kur i ka ardhur një sure pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gibrili alayhi salatu wassalam i ka thënë kjo është surja filan surja thëmë thëmë, emri, do të thënë emri çdo ta vendosësh pas kësaj sure do të thënë ose mes kësaj dhe kësaj sure do thotë edhe renditja e sureve gjithashtu është me argument pra me tekst me shpallje nuk është... E, mirë për po shumica djetarëve thonë se është e, me i qëti hadë. Adhe pra ndaj, thot, lejohet me lezun rëkjatet në dryshme, pra nëse lezun suret plota, nuk është pa tjetër mirëndit në rëkjate. Po ma di asë në të njetin rëkjat, edhe për kitë ka argument se pënganeri sallallahu alim sallem, në një rëkjat, e ka lezun surën Bekara, pastaj surën Nisa, pastaj surën Ali Imran, që është Në më thënë parasurës nësa. Në rekatin e parë, në më thënë namaznatër, në, në hadithin e Ibn Abbasit, i dhe në abasit, rrëdhi Allahu anume. Pas të e thot autorit, rrëhimanullah, në lidhje me kirajetet, ledzimet e ndryshme të kuranit, dhe më thënë, thëtë se i ma Mahmedi ka thënë që është me kru të ledzohet ledzimi Hamzës, i Kisait, edhe ledzimi me me idham të madh i Ebu Amerit. E, kjo, s'ishtë thotë këtu Shekh Suleman Rohejli, hafi dhe Allah, thotë ka thonim a Mahmedi se është me kru, <coughs> mirë po ka transmitim se ma von e ka ndryshu me ndimin, thotë e saktë është se ato kirajte të shken transmituara me transmitime mu të watira, në fat lexohet me cilën do pjatinve lexohet e lejohet me lexu në namaz. Do të thajë kërajt që është i përhapur te ne dhe është më i përhapur i në bot, quhet hafz, do të thonë që, që transmetohet nga hafz an Asim. Mirpova kërajt e tjera ska lexohen vende ndryshe me botën, sikur wers edhe kalun, këto janë më më të përhapura edhe me ato që dyshim se lejohet, po edhe me tjera që nuk janë sum të njohura në bot, por që janë, do të them te musliman, nuk janë sum të njohura, por që janë transmetuar me me zinxhir të mutawatira, do të them nuk ka dyshim se lejohet edhe ato mi lezu në namaz. E, kurse këtë që ka, thani, ma Mahmedi, ka thënë Muhammedi ka, do të them te disa kiraat e ka zgjatje të shumta, ose ka idgham të shumtë, edhe ka mundsi dhe të gjatë ledzimit njeri mos më konë i përpikt në ato zgjati mundet me zgjata dhe më shumë se sa është nevoja, kështë më radhë dhe aja i bje sikur me shtu ndë një harfë, dhe një, harf, një shkronjë të më thënë, përqatë në këtë aspekt kanë thonë disa djetarë se më mirë mos më i ledzua të kirajete por, si që thamë pra përfundimi se cili do kirajet, që është për 10 kirajeteve që janë transmitu me, me lejohet mu ledzu në namaz nuk ka pënges. Por, të të gjitha kirajetet, duhet një riu me i e, përsos. Në më thënë edhe mi ledzu, tamam se si janë regullat që mos me ndovë, me shtu ose me mangësu dhe një shkronjë. Sigur, qka dhe thamë edhe maheret të ledzimi surës fatiha, në më thënë të shdidi edhe të zgjatja pra duhet në paskujdes që mu konë sakt, mos me hongër dhe një shkronj, ose mos me shtu dhe një shkronj. shkronj. Ajo që duhet më përmendë është gjithashtu, me rëndësi, që ka bojmë disa, që ka i ganë mësu kirajetet, që gjatë një letzimi, i përzinë më shumë kirajetet. Në më thonë, një herë i letzënë, një ajet me një kirajet, ajetin tjetër me një tjetër, e kështu me radhë, edhe atë herë, aji nëzirë një kur qëka nuk është i transmitumë. Dhe më thanë, këte kanë bëhtë disa këto ledzuësit e Egyiptit, si do masë, edhe ata qëka e ndikunë për e këtyne, dhe të ndodhë që i përzinë në disa kirajete gjatë një ledzimi, edhe kjo nuk lejohet. Dhe më thanë, lejohet mu, le, mu ledzuë kurani vetëm me një kirajet, ose përshonë në një, një, një, një namaz tjetër me një tjetër kirajet, e kështu me ra. Kjo një aspekt edhe tjet qka duhet me tërheq vërejt jenë gjithashtu, imami nuk nuk është mirë, edhe ndoshta është euryrë, dhe më thamë, me ledzu në një vendë ku nuk është të njohur një kirajt, me ledzu me atë kirajt. Dhe të të sigur, këtu përshemë me ardhë, me ledzu me kirajt i në Marokut ose të Libijë, e se kështu me radhë, edhe mi hutu njerëzit, nësë me ditë që kështë duke ledzu. Dhe të të dhe kë radot me lexhu me at kideri që është i njohur te xhamati. Pastaj këtu kemë rritë shkuria vrukut edhe lëm për dersin e arsim. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala abdhihi wa rasulih medina Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.